Існує багато епіграм, які приписують Гардіну, а він був у цьому знаним майстром, більшість з яких, імовірно, недостовірні. Проте відомо, що в одному з реальних випадків він сказав «Варто бути простим і зрозумілим, особливо, якщо маєш репутацію підступної людини». Полі Верісофу вже не раз доводилося дослухатися до цієї поради. Минав 14-й рік його подвійного статусу на Анакреоні – статусу, який часто викликав у нього неприємні асоціації з танцями босонішно у металі. Для народу Анакреона він був первосвященником, представником фундації, яка для цих варварів була найвищою загадкою та фізичним центром релігії, що з допомогою Гардіна створювалася протягом останніх трьох десятиліть. Таким чином він отримав благовіння, від якого все більше втомлювався – оскільки в глибині душі зневажав ритуал, центром якого був. Але для короля Анакреона, і старого, і молодого, який тепер був на троні, він був просто послом держави, якої і боялися, і які і заздрили. Загалом це незручна робота, і його перша за три роки подорож до фундації, хоч і була викликана тривожним інцидентом, сприймалася ним як щось на кшталт свята. Оскільки він уже не вперше подорожував в атмосфері абсолютної таємності, він знову скористався епіграмою Гардіна про користь від простоти. Він переодягнувся в цивільне, що вже само по собі було святом, і сів на пасажирський рейс другого класу до фундації. Опинившись на термінусі, він проштовхався крізь натовп у космопорті викликав міську раду з громадського візіфону. Він сказав «Мене звати Джен Сміт». У мене призначена зустріч із мером у другій половині дня. На другому кінці ефект на молода леді з байдужим голосом зробила ще одне з'єднання, обмінявшись кількома словами, а потім сухим механічним тоном сказала Верісофу: Мер Гардін чекатиме на вас за півгодини, сер, і екран згас. Після цього посол Анакреона купив останній номер термінуського журналу, неквапливо пройшовся ратушним парком. І в очікуванні, присівши на першу порожню лавку, почав читати колонку редактора, спортивну та гумористичну сторінки. Коли півгодини майже минули, він засунув журнал під пахву, зайшов до міської ради і відрекомендувався в приймальній. Роблячи все це, він залишався абсолютно невпізнаним, бо з того часу, як навчився бути абсолютно простим, ніхто жодного разу не озирнувся йому вслід. Гардін глянув на нього і усміхнувся. «Візьми сигару!» «Як пройшла поїздка?» Вересов узяв сигару. «Цікаво. У сусідній каюті був священник, який летів сюди для того, щоб пройти курс із приготування радіоактивних синтетиків, ну, ви знаєте, для лікування раку. І він, звичайно, не називав їх радіоактивними синтетиками. Гадаю, що ні». «Для нього це була свята їжа». Мер усміхнувся. «Продовжуйте». Він втягнув мене в богословську дискусію і з усіх сил намагався витягти мене з огидного матеріалізму. «І так і не впізнав у вас первосвященника? Без моєї багряниці? До того ж він був зі смирно. Це був цікавий досвід. Дивовижно, гардіне, наскільки міцно вкоренилася ця наукова релігія. Я написав нарис на цю тему». Виключно для власного задоволення. Він не буде ніде опублікований. Якщо глянути на це питання з соціологічної точки зору, то здається, що коли стара імперія почала розкладатися тут, на периферії, наука у своєму справжньому вигляді втратила силу в зовнішніх світах. Для того, щоб її прийняли знову, вона мала представити себе в іншій подобі. І саме це й зробила. Це чудово працює. Цікаво. Мер поклав руки на потилицю і раптом сказав, «Розповідайте про ситуацію на Анакреоні». Посол насупився і витягнув з рота сигару. Зогидою глянув на неї і загасив. «Ну, справи дуже погані». «Інакше вас би тут не було». «Так, навряд чи. Стан справ такий. Головною людиною на Анакреоні є принц-регент Вініс. Він – дядько короля Леопольда. «Знаю». Але ж Леопольд наступного року стає повнолітнім, чи не так? Здається, у лютому йому буде 16. Так. Посол помовчав, а потім з іронією додав. Якщо доживе. Батько короля помер за підозрілих обставин. Під час полювання в груди йому влучила голка куля. Було оголошено, що це нещасний випадок. Хммм, здається, я пам'ятаю Вініса в той час... Коли я був на Анакрионі, коли ми вигнали їх із Термінуса, це було ще до вас. Але розберімося. Якщо я правильно пам'ятаю, це був похмурий молодий тип з чорним волоссям, з косим правим оком. Ще він мав кумедний гачкуватий ніс. Це він і є. Гачкуватий ніс і косокість залишилися. А от волосся вже сиве. Він грає в брудну гру. «На щастя, він найбільший дурий на планеті. До того ж, вважає себе хитрий, мов чорт. Що робить його дурість більш помітною?» «Так зазвичай і буває. У його розумінні розбити яйце означає вистрілити в нього з атомного бластера. Я був свідком того, як він намагався накласти податок на храму у власність за два роки після смерті старого короля. Пам'ятаєте?» Гардін замислено кивнув, потім усміхнувся. Священники тоді підняли гвалт. О, гвалт здійнявся такий, що на локрезі було чути. З того часу він став обережніше поводитися з духовенством, але однаково чинить так, як хоче, набуваючи собі гулі. У певному сенсі, це для нас погано, його самовпевненість не обмежена. Можливо, це надмірна компенсація комплексу меншої вартості. Знаєте, молодші сини в королівських сім'ях часто так роблять. Але насправді це одне й те саме. Він затято прагне напасти на фундацію. Майже цього не приховує. І в змозі це зробити, з огляду на озброєння. Старий король створив чудовий флот, і Вініс теж не спав останні два роки. Насправді податок на храмову власність призначався для подальшого озброєння, а коли цей задум провалився – він удвічі збільшив податок на прибуток. І що? Ніякого ремствування не було? Нічого серйозного. Послуг, призначеній владі, був темою кожної проповіді протягом кількох тижнів. І не можу сказати, щоб Вініс нам за це не подякував. Добре. Я зрозумів стан речей. А що зараз відбувається?» Два тижні тому анекреонське торгове судно натрапило на покинутий крейсер старого імперського флоту. Він дрейфував у космосі щонайменше три століття. В очах Гардіна промайнув інтерес. Він випростався. «Так, я чув про це. Рада судноплавства надіслала мені петицію з проханням отримати цей корабель для дослідницьких цілей. Наскільки я розумію, він у хорошому стані». У надто хорошому, з іронією відповів Вересов. Коли Вініс минулого тижня отримав вашу пропозицію передати судно фундації, його ледве корчини схопили. Він ще не відповів на неї і не відповість. Хіба що пострілами або він так думає. Розумієте, того дня, коли я залишив Анакреон, він прийшов до мене і просив, щоб фундація привела цей крейсер у бойовий стан і передала Анакреонському військовому флоту. Він із неймовірним роздратуванням сказав, що ваша нота минулого тижня засвідчила, що фундація планує напасти на Анакреон. Сказав, що відмови ремонтувати крейсер підтвердить його підозри та вкаже, які заходи самозахисту будуть нав'язані Анакреону. Таким були його слова. «Нав'язані. Ось чому я тут». Гардін м'яко розсміявся. Вересов усміхнувся і продовжив. «Звичайно, він очікує на відмову». Що у його очах було б чудовим приводом для негайного нападу. Розумію, Верісофе, що ж, у нас в запасі є щонайменше шість місяців, щоб полагодити корабель і подарувати його світаннями від мене перейменуйте його на Вінніс, на знак нашої поваги та любові. Він знову розсміявся. Верісов знову відповів з ледь помітною усмішкою. І я гадаю, що це логічний крок, Гардіне, але я хвилююся. Через що? Це справжній корабель. Тоді вміли будувати. Його об'ємна місткість у півтора рази більша за весь анекрионський флот. На ньому є атомні заряди, здатні підірвати планету і щит, що може витримати випромінювання, не пропустивши середину жодної радіації. Забагато хороших речей, Гардіне. «Ви поверхово міркуєте, Верісофе, поверхово. Ми обидва знаємо, що з тим озброєнням, яке в нього є зараз, він може вміло перемогти термінус ще до того, як ми встигнемо відремонтувати крейсер для наших власних потреб. То яке має значення, віддамо ми йому крейсер чи ні? Ви ж розумієте, що це ніколи не призведе до справжньої війни». «Гадаю, що так, так. Посол підвів очі. Але, Гардіне...» ну, Чому ви зупинилися? Продовжуйте?» «Слухайте, це не моя компетенція, але я прочитав статтю. Він поклав на стіл журнал і вказав на першу сторінку. Що це все означає?» Гардін недбало глянув. «Група депутатів створює нову політичну партію». «Так, про це тут і пишеться». Верісов захвилювався. «Я розумію, що ви краще розбираєтесь у внутрішніх питаннях, ніж я, але вони нападають на вас, як можуть, хіба що не застосовуючи фізичного насильства. Наскільки вони сильні?» «До біса сильні, ймовірно. Вони контролюватимуть раду після наступних виборів». «А не раніше?» Верісов скоса глянув на мера. «Є й інші способи отримати владу, крім виборів». А ви що, маєте мене за Вінніса? Ні, але ремонт корабля може зайняти кілька місяців, і напад після цього буде неминучим. Наша поступливість буде сприйматися як ознака жахливої слабкості. А додавання імперського крейсера збільшить потужність флоту Вініса приблизно вдвічі. Те, що він нападе, так само точно, як і те, що я первосвященник, навіщо ризикувати? Зробіть одне з двох, або розкрийте план раді. Або наполягайте на розв'язанні питання з Анакреоном зараз. Гардін насупився. Наполягати зараз? Перш ніж настане криза? Це саме те, чого я не повинен робити. Самі розумієте, є Гаррі Селдон і його план. Вересов завагався, а потім пробурмотів. Ви абсолютно впевнені, що план існує? Тут навряд чи можуть бути якісь сумніви. Пролунала жорстка відповідь. Я був присутній на відкритті часового сховища і демонстрації запису Селдона. Я не це мав на увазі, Гардіне. Я просто не розумію, як можна накреслити історію на тисячу років уперед. Може, Селдон переоцінив свої можливості? Він зіщулився під іронічною посмішкою Гардіна і додав. Ну, я не психолог? Точно, ніхто з нас не психолог. Але я отримав деякі елементарні знання в молодості достатньо, щоб розуміти можливості психології, навіть якщо я й не можу ними скористатися. Немає сумнівів, що Селдон зробив саме те, про що заявляв. Фундація, за його словами, була створена як науковий притулок, як засіб, за допомогою якого наука і культура вмираючої імперії – повинні були зберегтися з початком століть варварства, щоб урешті перетворитися на Другу імперію. Вересов кивнув, трохи сумніваючись. Усім відомо, що події повинні розвиватися саме так, але чи можемо ми дозволити собі ризикувати теперішнім заради туманного майбутнього? Ми мусимо, бо майбутнє не є туманним. Воно було розраховане і розплановане Селдоном. У цьому плані відзначено кожну наступну кризу в нашій історії, та результат кожної з них певною мірою залежить від того, наскільки успішно вдалося впоратися з попередніми. Це лише друга криза, і тільки космосу відомо, який ефект може зрештою спричинити навіть незначне відхилення. Але це доволі безмістовні міркування. Годі. У часовому сховищі Гаррі Селдон сказав, що в кожній кризі наша свобода дії буде обмеженою, залишаючи нам лише один можливий напрямок руху. Щоб тримати нас на прямому вузькому шляху? Так, щоб утримувати нас від відхилень. Але з іншого боку, до тих пір, поки є можливим більш ніж один напрямок руху, криза не настане. Ми повинні відпустити події та дозволити їм дрейфувати стільки, скільки можливо. І клянусь космосом, саме це я і збираюся робити». Вересов не відповів. Він стриманий, мовчки жував нижню губу. Минув лише рік відтоді, як Гардіан уперше обговорював з ним цю проблему, справжню проблему, проблему протидії ворожим приготуванням Анакреона. І то лише тому, що він, Вересов, опирався подальшому умиротворенню – Гардін, здавалося, прочитав думки свого посла. «Я волів би ніколи вам про це не розповідати». «Але чому?» – здивовано вигукнув Ерісов. «Бо зараз є шестеро людей – ви, я, троє інших послів і Йохан Лі, які мають правильне уявлення про те, що нас очікує попереду. І боюся, хай мене трестя вхопить». Що в цьому й була ідея Селдона? Щоб ніхто нічого не знав. Чому? Тому що навіть передова психологія Селдона була обмеженою. Він не міг впоратися з занадто великою кількістю незалежних змінних. Він не міг працювати з окремими людьми протягом тривалого часу. Це було однаково, що застосовувати кінетичну теорію газів до окремих молекул він працював з юрбами, населеннями цілих планет, і лише сліпими юрбами, які не здатні були передбачити результати власних дій. Це непросто. Що поробиш? Я не настільки добрий психолог, щоб пояснити це з наукової точки зору. Але це ви знаєте. На термінусі немає кваліфікованого психолога і ніяких математичних текстів що ґрунтується на цій науці. Цілком очевидно, що він не хотів, щоб на термінусі були люди, здатні прогнозувати майбутнє. Селдон хотів, щоб ми продовжували рухатись на осліп, а отже, у правильному напрямку. Відповідно до психології натовпу, як я вже колись казав вам, я ніколи не знав, куди ми прямували, коли я вперше витіснив анакреонців. Моя ідея полягала в тому, щоб підтримувати баланс сил, не більше того. І тільки потім я зрозумів, що бачу якусь схему в подіях, але я вважав за краще не діяти, виходячи з цього знання. Утручання через передбачення могло б зруйнувати план. Вересов задумливо кивнув у храмах на Анакреоні, я чув майже такі ж складні дискусії. Як ви сподіваєтесь визначити сручний момент для дії? Він уже визначився. Ви самі визнали. Щойно ми відремонтуємо крейсер. Вінніса вже нічого не стримає від нападу на нас. І тут уже не буде жодної альтернативи. Так. Добре. Це пояснює зовнішній аспект. Водночас ви визнаєте, що після наступних виборів Побачити нову і ворожу раду, яка змусить діяти проти Анакреона, тут теж немає альтернатив. Так. А щойно зникнуть альтернативи? З'явиться криза. Тим не менш, я так само хвилююся. Він зробив паузу. Вересов теж мовчав, чекаючи на його відповідь. Повільно, майже неохоче, Гардін продовжив. Я думаю... Це лише фантазія, що зовнішній і внутрішній тиск одночасно досягають кульмінації згідно з планом. Насправді є різниця в кілька місяців. Вінніс може атакувати ще до весни, а до виборів ще рік. Це неважливо? Не знаю. Це може бути пов'язано з неминучими помилками про зрахунках або з тим, що я забагато знав. Я намагався, щоб мої прогнози ніколи не впливали на дії, але як можна сказати напевно? Який ефект матиме ця різниця? Так чи інакше. Він підвів очі. Я вирішив одне. Як тільки криза розпочнеться, я поїду на Анакреон. Я хочу бути на місці. Ну, Но... Та годі, Верісофе. Уже пізно. Ходімо пити до ранку. Я хочу розслабитися. То вип'ємо тут? Сказав Верісоф. Я не хочу, щоб мене впізнали. Хто зна, що скажуть ці члени цієї новонародженої партії у вашій дорогоцінній раді? Замовте, Бренді. І Гардін замовив, але не дуже багато.